Ale Sfântul Săvților și Tutos rău Danțelor Apostolilor, deciun trei Sfinț Fânter nostru. Eu am gură de aură Archivisco Constantinopolului, rugăciunile Sfântului Leon, episcopul Catania, crecă noi, să dășim, în pale Sfinților Irașilor Maximoviști și irichiere mărtușitorilor, căgătorii din mine, în pale simților, dreptilor, părinților, fin și ană și ale simplu Aleților Sfinților premiërs en het moet een combinatie van de toer. Deel van de schoonheid van de vader cred de schoonheid van de moeder. Deel van de schoonheid van de schoonheid van de schoonheid van de schoonheid van de schoonheid van de schoonheid van de schoonheid de schoonheid van de schoonheid de schoonheid de schoonheid van de schoonheid van de schoonheid van de schoonheid van de de de schoonheid van de Înainte de a începe postul mare. Fiindcă vrea să ne aducă aminte că de fapt viața aceasta noastră pe pământ nu este viața pentru care ne-a creat Dumnezeu. Ci Dumnezeu ne-a creat pentru a fi în rai. Și așa cum făceau evrei când își sărbau marele sărbători, ei citeau din tora lor, din scriptura lor, pasajele în care era adus aminte despre faptele pe care ele sărbau. Așa ar trebui și creștinii ziua de astăzi, multă două și mai ales, să citească ei și copiii primul capitol, prima carte din Sfânta Scriptură și anume Cartea Facerii. Să-și aducă aminte cum a făcut Dumnezeu lumea și mai ales să-și aducă aminte să învețe de ce și pentru ce. Chiar vă rog să faceți lucrul acesta și veți observa cât de bine a făcut Dumnezeu lumea, cât de mare slavă i-a dat Dumnezeu lui Adam, încât și îngerii au să-i slujească și animalele se plecau și natura toată era plecată în fața acestui regi care a fost azam, și cât de mult a căzut greșind împotriva poruncii lui Dumnezeu. Aceasta ar trebui să faceți dumneavoastră, aceasta ar trebui să, să faceți copiilor dumneavoastră ca ei să știe de ce sunt în lume și pentru ce. Din păcate multă lume din ziua de astăzi a uitat să mai facă acest lucru multă lume nu mai vine la priveghiere să asculte așa cum seara de priveghiere înainte de duminicii acestea să cântă un anumit san care se cheamă la râul Babilonului. Este un san scris de împăratul David și de cei după el care aduceau aminte poporul evreu despre robia îngrozitoare al lor atunci când au fost luați din, din pământul lor și dus tocmai în Babilon și făcut slav și tocmai La fel ca ei, să fi citit și noi acest pasaj din Sfânta Scriptură, acela în care Dumnezeu a creat lumea, l-a pus pe Adam regi, și cum acesta că, porunca a făcut Dumnezeu ca Pământul să nu mai fie rai. Și Pământul acesta pe care îl vedem și în ziua de astăzi, prin sudoarea Muncii, să-și trăiască zilele, iar femeia închinul să nască și să-și crească copiii. Dar multă lume v-a spus nu fac lucrul acesta și mai multe lume au și concepția aceasta că Aici pe pământ este raiul, aici pe pământ este iadul și că trebuie făcut totul pe pământ să ne simțim bine, să luptăm pentru a trăi mai bine și așa mai departe. Oare așa este? Oare aici pe pământ este raiul? Ia aduceți vă aminte de Sfânta Scriptură cum spune că și Dumnezeu i-a dat să adam putere ca să dea nume animalilor și cum veneau animalele, se închinau în fața Lui și ele le punea nume. Bineînțeles că multora li se pare că sunt povești sau basme, dar iată să ne aducem aminte de Sfântul Gerasim de la Iordan. Știți cum el era pusnic, cum prin viața sa frumoasă Dumnezeu l-a răspătit cu mult har, și cum venea leul și se închina lui și îi slujea. În Sfântul a cincea din Postul Mare și în Duminica a cincea se serbează Maria Egipteanca și la Denia Canonul cel Mare se citește viața Marie Egiptence. Vă voi aduce aminte la moment atunci, în Duminica 4. -a. Și vă aduceți aminte cum ea, fiind în pustie și murind acolo, a venit un leu primit de Dumnezeu și acesta i-a săpat groapă, a așezat-o în groapă, a stupat-o și a plecat. Iată cum acest animal, și nu, nu Zadar a pus leu, un animal fioros, un animal de pradă, cum slujește omului care este plin de darul de Dumnezeu. Este în Grecia o mănăstire de Magi, care are hramul Adormirea Maicii Domnului, 15 august. Se spune că la acest hram, și am văzut filmat, la acest hram, în timpul servării, încep să vină șerpi foarte de minuși, plătând în încinta mănăstirii, înconjoară icoana Maicii Domnului și creștinii pun mâna pe acest șerp și nu pățesc nimic. Dar dacă pui mâna că a ai ieșit din mănăstire, ei sunt vinilor și te o moară. Iată un alt exemplu care este din viața de astăzi, se întâmplă. Dacă mergi în sigurile ce am întrebat de mănăstirea cu șerp și este scrisă în viața în minunile Maicii Domnului, Cartea cu minuni. Iată cum acest șerp nu se mai supun firii, ci devin o imagine a animalelor din rai. Spune că în Rai și natura se pleca uh, omului. Spune că în Rai erau pomi care unii mungureau, alții erau înverziți, alții erau în floare. Același pom era înmugurit, înverzit, în floare și dădea și rod pentru Adam. Și iarăși vă spune că sunt povești încărgea de astăzi, se mai vedem așa. Dar duceți-vă aminte din Vechiul Testament când Moise a spus să se aleagă, să aleagă Dumnezeu din semințea care se nască, semințea hirească, Atunci au pus toiegile bătrânilor din fiecare seminție și a doua zi, când au venit, au găsit toiagul Aron înmugurit, înverzit și înflorit și l-au zis: preoți, acel toiag a rămas acolo în Sfânta Sintelor, la lor în tabernacolul acela. l adus aminte că l -a ales din cei care vreau să fie însoțitori Mariei, mama Mântuitorului Iisus Hristos, la fel au pus toiagile și cum toiagul Iosif a înfrunzit și astfel lui Iosef a fost înferisată Maria. Iată cum și copacii și natura se pleacă omului dacă omul este plin de darul lui Dumnezeu. Iarăși din nou o imagine a raiului de atunci. Este în Armenia o regiune care se numește Acadia și prin secolul XVIII acolo era o fecioară, o chemat Teodora și părinții erau săraci. Dar părinții au educat-o în credință și era o fată foarte credincioasă și își dorea să meargă la o mănăstire, să-și închine viața numai de Dumnezeu. Mănăstirea nu era împrejur, decât o singură mănăstire de călugă. Și atunci ea și-a strâns părul, s-a îmbrăcat bărbătește și s-a dus la cea mănăstire spunând că îl cheamă Teodor. S-a dus la cea mănăstire, în zona respectivă bântuia o hoardă de tălhar, Iar fiica șefului tâlhari a rămas însărcinat urcărul din tâlhari și ca tatăl să nu i-o omoare fiindcă era unecinte pentru el, a dat vina de acest tânăr Teodor și l-au prins tălhar, l-au ligat, l-au schingit și l-au înjunghiat sau a înjunghiat tot această Teodora. Înainte de a muri, a spune așa, Doamne, pentru Tine am toate acestea, dar să ca din sângele meu care curge pe pământ se a un izvor care se inunde câmpia din zona ei natală, fiindcă acesta era într-o zonă muntoasă iar ea era dintr-o zonă de câmpie, era foarte săracă și sterpă. iar din părul meu, fă ca să crească copaci înalți și viguroși. Și am văzut, săptămâna trecută, pe calculator, bisericuța care s-a construit pe mormântul acestei Sfinte, Teodora, de sub altar curge un puiaș care se face mare și imundă acea câmpie, iar de pe acoperișul acestei biserici cresc 12 copaci destul de groși și falni, și nimeni nu-și dă seama de unde strag ceva seva acei copaci. Se filmat, se întâmplă întreaga zi. Iată, din nou, cum natura se pleacă omului în duhovnicit. Și reversul, după ce Adam a fost alungat din rai, Animalele i-au devenit dușmanoase. Animalele care aveau putere și erau mari au început să-l hăituiască pe acest om datorită păcatului. Fiindcă și ele simt și au transmis și ele în generație în generație că au pierdut ceva. Au pierdut acea pace, acea bucurie datorită păcatului din om. Și au devenit și oase. Și știți, animalele de pradă. Iar celelalte care erau nipoc în au început să fugă de om. Și omul a rămas singur, așa cum știți și să citiți acest capitol din Sfânta Scriptură, câte, câte sute de ani a plâns Adam după acel Rai, până când Dumnezeu s-a făcut milă și a dat o promisiune și anume că din semânța femeii tale, din sângele tale se vor naște înghietorul care va readuce darul pentru oameni. Acesta este Sântuitor Iisus Hristos și promisiunea făcâtului Adam și după care Adam a început să fie mângâiat și a început să-și ia viața așa cum este. Se transmită mai departe această făgăbrință. De aceea a fost pusă această duminică înaintea postului. Pentru că postul iubiților frănicioși ar trebui să fie o căutare a noastră și o punere în viață sau o încercare de a aduce o viață cât mai aproape de cea lui Adam. Adică de a ne feri cât putem mai mult de păcate. De a încerca să luptăm cu noi ca să fim măcar pe perioada postului Bine aș fi și după aceea tot timpul vieții noastre mai apropiați de lui Adam din Rai, pentru ca și Dumnezeu să-și reveze Harul Său asupra noastră. Și cum era Adam în Rai? Era fără de păcat. El nu știa ce înseamnă păcat, nu știa ce înseamnă ceasta, nu știa ce înseamnă ura, nu știa ce înseamnă invidia, mândria, lăcomia și celelalte pasiuni despre care v-am mai vorbit. Aceasta trebuie să căutăm noi în postul care vine. Povestea o femeie de aici din Sibiu, a care mama este din Nordul Moldovei, că atunci când începea postul mare, ea ruga pe cei ai casei și le spunea așa, De acum la este cât timp durează postul, vă rog să mă lăsați în pace. Vă rog să nu încercați să mă mai provocați la discuție. Fiindcă ea se închidea cumva în sine, punea o tăcere și încerca mai mult să, să fie viața ei o rugăciune o gândire mai mult la Dumnezeu, să nu mai dea prilej cei din jur și slăbiciunea ei să greșească, mai ales prin vorbă, prin ceartă, prin discuții, prin cuvinte și prin fapte. Frumos gest acesta pe care l-am mai întâlnit la bătrânii și la bunicii noștri. Și vi le recomand. De aceea începe postul mare și să știți, iubiți le Suntem popor român ortodox. atât timp cât vom mai fi, din păcate, multe influențe din, din, din exterior vin asupra noastră și vor să ne distrugă. Poate și ca popor, dar mai ales ca ortodoxi, ca și credință. Iar a fi ortodox înseamnă nu numai cu numele, că sunt ortodox și atât, sau cu botez, m-am botezat și atât, și și în a pune în aplicare toate legile și poruncile ortodoxe. De aceea, Biserică nu... Se poate numi cineva și laodată este ortodos care nu ține cele patru posturi de pe seamă, care nu ține miercuri și zilea și nu înțelege semnificații, care nu merge la o priveghere să fie și el atent la slujba care este acolo și mirun pe frunte și pe mâini. Știți că anticrist, când va veni, spune că, când spune Apocalipsa, va, își va pune pe cetea, pe frunte sau pe mâna dreaptă. Eu cred că cei care au participat la privegheri, la sărbătorile mari la simți și au fost cu acelul ulei simțit pe frunte. Cei care au botezul făcut corect și mirungerea, care iarăși este cu Sfântul și Marile Mir pe frunte, pe mâini și la cele, cele cinci simțuri, aceștia nu vor, nu va putea antiești să-i pună pe cetea. Dacă ei nu vor voi, bineînțeles, că dacă vor voi, și darul lui Dumnezeu. Ce înseamnă o De a ține posturile și de a înțelege de ce? Mulți oameni țin postul de mâncare și sunt chinuiți de lucrul acesta și li se pare greu. Dar nu au înțeles de ce l-au ținut. Că de fapt nu scopul este postul în sine de a mânca numai de legume și fructe și așa mai departe. Și scopul este ca mâncând lucru acesta și abținându-ne să ne luptăm cu patima la din noi. Să nu mai fim atât aplicați spre mâncărurile acestea bogate. Să nu mai punem preț pe ele, Fiindcă ele, ele dispar. Și ați văzut cât Toată viața noastră este un chin pentru a ne asigura mâncarea. Și nu este un scop. Mulți și-au făcut un scop. Să crească, să facă, să-și taie animale, să mănânce, să aibă, să aibă, să aibă. Uitem că de fapt nu acesta este scopul nostru. Și foarte bine simții părinții au lăsat vorbile acelea că trăim nu ca să mâncăm, ci mâncăm ca să trăim. Mâncăm să putem trăi, să ajungem la un alt scop. Încercăm în timpul postului să ne abținem de la a vorbi. De a cleveti și încercați, vă rog frumos, lucrul acesta, care știți că de ușor anumecăm la fel de fel de discuții, de a vorbi despre unul și până la lăsați-i pe fiecare să le răsplătească Dumnezeu și puneți un pic de liniște și pace în familie sau în societatea unde trăiți. Încercăm lucrul acesta. Măi, vecină sau frate sau soră, au început, poți să te rog, lasă-mă. Ai ceva important să spunem, atât mai mult nu mă mai provoca. Pe timpul acestor 40 de zile plus săptămâna 4-lea, încercați ca televizorul să-l închideți. Că televizorul este un mediu care, sau este o unealtă prin care vă introduce într-o altă lume falsă, informațiile care vă sunt nu sunt reale de cele mai multe ori și vă creează o altă lume, o altă imaginație în care trăiți și știți prea bine câtă influență au avut filmele acestea, telenovele care prezentau o viață care nu este viața reală niște spectacole prefabricate care au prins bine la oameni și celelalte filme și mulți au fost și sunt împregnați de acestea și duc o viață, e un fel de drog, pur și simplu, un drog vizual, dacă vreți. Încercați măcar în timpul acestor acestui post să închideți, să reduceți, dacă nu puteți măcar la știe, dar și acestea sunt, de multe ori, transmise pentru a crea mai mult panică, nu pentru a liniști ceea ce vrea și postul. Da, ca, ca atunci când ești din post ești un om mai liniștit, mai bun, un om mai puțin lacom, un om mai puțin mândru, mai smerit. Trecând prin acest post, venind duminica la biserică și ascultând semnificația acelor săptămâni care sunt încheiate cu duminica respectivă, care au anumită semnificație și arată ceva, cum vom vedea duminica viitoare, duminica ortodoxiei, să vedem ce înseamnă. Următoarea, Duminica Sfântului Grigori Palamar și așa mai departe, până la Duminica ieri, până la paște. Încercați ca în acest post să nu vă mai certați și cu cine sunteți certați să puneți pace, să vă de Sfântane, ca altfel nu vă puteți apropia de Sfânta Taină Împărtășanie. Să știți că în ziua de azi Sfântele Tainii, adică Împărtășanie, atât de relativ a ajuns te dată, te mătrisește în comun sau nu te mai mătrisește sau superficial și mergi la taină în părășane. Și ați văzut cum spune la liturgie să nu fie mie spre judecată acestei Sfinte taine Deci Sfintele taine de apă ei, cu nevremnicie sunt spre judecata ta. Și v-am dat exemple din tradiția ortodoxă cum erau luați oameni de picioare scuturați de îngeri și îngerii culegeau acele mărgăritare care ieșeau din gura lor, care erau Sfintele taine și apoi erau aruncați în iad. Încercați, iubițelor tevincioși, să mai trăiți postul acesta așa cum trebuie. Și iată care este iala postului mare. Așa cum este lăsată ea în tradiția ortodoxă. Vă spun pe săptămâna aceasta, după care în fiecare duminică vă voi spune cum este mai departe. Săptămâna aceasta, prima săptămână de post, este o săptămână deosebită ik zeg mij dat ze het me aanpassen wil krijgen, het is dat hij nu me, lun nu se, mănâncă și nu se dea nimic. Este post negro totaal. Je hoeft niet post negro, is postul ideal, să zic. Postul post Deci nu zeg mănâncă și nu se dea nimic până miercuri după ce se face slujba de het niet het en niet het je het Atunci se mănâncă o dată în zi, se mănâncă fără ulei și nu se bea vin. După care, iarăși, este post negru până vine după slujba de cel. Iar sâmbătă și duminică se dezleagă de două ori la unde lemn și vin. Acesta este rândul la aceste din punct de vedere al mâncării. Slujbele, luni la ora 4, marți la ora 4, iar miercuri de la ora 2, este slujba, și anume, luni și marți slujba Canonului Cel Mare, miercuri este liturgia înainte simțită, urmată de Canonul Cel Mare. Joi, din nou la ora 4, ultima parte din Canonul Cel Mare. Canonul Cel Mare, iubiți din este, dacă vreți, o călătorie pe care o facem cântând acele viesturi din Canon, pe care noi oamenii o facem prin Sfânta Scriptură și în care ni se arată cum oamenii datorită păcatelor lor au fost îndepărtați de la Dumnezeu și au pierdut sufletul și cum oamenii datorită fastelor bune datorită luptei lor cu trupuri și cu păcatele, cu ajutorul Dumnezeu s-au mântuit. Este o poveste în versul, dacă vreți, scrisă de Andrei Criteanu, în care arată să spunem istoria omenirii și lupta aceasta între bine și rău. Este o cântare prețivită pe care o recomand să veniți și special este pusă tocmai la începutul postului. Vineri se face la ora 12, Sfânta la Turghie înainte simțită și cu Vecernia, iar Sfântul și Duminică este Liturghia Sfântului Angul de Aur sâmbătă, așa cum o știți până acum și dimineața, iar Duminică va fi Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Iată că doar într-o săptămână vom parcurge și cele trei Sfinte Liturghii care sunt în Biserică ortodoxă: Liturghia Sfântului Angul de Aur, la Sfântului Vasile cel Mare și înainte simțită. Fiecare sâmbătă din postul mare poartă numele de sâmbătă a morților și este o sâmbătă în care se pomenesc morții în mod deosebit. La miezul nopții vine pe sâmbătă, se citește casisma 17, se cântă stihurile, se spune ectenea morților, iară sâmbătă după liturghie se face slujba parastafului. Iubițelor credincioși, mulți oameni vin și se plâng că visează pe cei adormiți lor sau că li se arată și amenință sau stau lângă ei și așa mai departe. Își cer și ei sărați sufletele lor dreptul și anume pomană de care trebuie să o face. Și sâmbetele postului mare toate până în sâmbăta mare, care nu este sâmbăta morților, deci începând de sâmbăta următoare până în sâmbăta lui Lazar înainte de flori, este sâmbăta morților. Și asta fost rândul de Dacă nu puteți în fiecare sâmbătă măcar o dată, într-o astfel de sâmpate, să faceți, să veniți la palastas. Și aceasta ce înseamnă? Faceți o colivă, străduiți-vă cu un pic de vin și veniți la slujbă. Participați la slujbă, dați numele celor adormiți, după care luați coliva și mergeți și o împărțiți Noi nu avem nevoie de nimic, să știți. Mulțumim Domnului, ne ajută Dumnezeu și ne-a dat putere. Nu, pentru mine faceți lucrul acesta. Că noi tot facem slujba fără asta. nu am nevoie noi să lăsăm nouă să spunem coliva sau colaje sau celelalte lucruri radice. Nu. Nu de aceea așa Luați-le și împărțiți la săraci. La noi în Moldova era obiceiul acesta. Oamenii veneau la biserică cu colaje, cu colive, cu prăjituri, cu cozona, ce arduceau, stăteau la slujba fără asta, erau simțite, lăsau o parte din ele bisericii, pe care preotul o împărțea la săraci, care veneau la biserică sau la mănăstirile sărace. Iar o mare majoritate le lua din nou creștinul acasă și le împărțea sărașilor pe care îi cunoștea de sufletul celor adormiți. Nu pentru noi. Și am văzut că mulți oameni aduc și le lasă de pe toate aici. Nu. Lăsați cât considerați pentru mănăstire, dacă vreți, dacă nu e o problemă. Dar luați și împărțeați de sufletul celor adormiți. Și aceasta este îndea la parastaftrul sau slujba pentru cei adormiți și învățați-vă, am mai spus, învățați-vă dumneavoastră sau reînvățați-vă și copiii să fac această slujbă, fiindcă cei adormiți odată ce au murit nu mai pot face nimic pentru sufletul lor până la judecata a doua, când sufletul se va uni cu trupul și va fi răspunsul final. Ei nu mai pot face nimic, ceea ce putem face noi pentru ei. Aceasta a lăsat tot de Dumnezeu pentru oameni, pentru că este similosiv, pentru ca să-i ajute. Și vă rog, Să vă țineți și de acest rânduiel să vă învățați copiii că și dumneavoastră veți muri și noi vom muri și dacă în urma noastră nu mai pămânește nimeni, rămânem doar cu faptele noastre și știți că de greu putem face o faptă bună cât de greu putem face ceva pentru sufletul nostru aceasta este rânduiala postului în prima săptămână din punct de vedere al mâncării și din punct de vedere al slujdelor iar celelalte fapte bune le las de le face dumneavoastră și pe care le știți, lăsați Dacă aveți o ceartă, se spune, pe care nu puteți să o încheiați, măcar faceți pauză, așa cum fac în vacanță cei din Ministerul Justiției, când pleacă în vacanță, lasă totul baltă și fug la mare și când reiau, așa și dumneavoastră, lăsați certurile la începutul postului și sper să nu le mai reluați după postul. Și celelalte fapte bune. Cei care nu puteți fi această rânduială de post, că asta este rânduiala adevărată a postului, încercați fără a lua o dezlegare, dar nu cumva să, să mâncați carne sau lapte sau ouă Atunci Atunci încălcați postul mare. Nu puteți mânca fără ulei, mâncați cu ulei. Nu puteți odată în zi mâncați mai, de mai multe ulei. Fiecare în funcție de cum muncește și ce efort duce, încercând să fie atent la el să nu fie o lăcămie, să nu fie o îmbuibare ceea ce face. Dar mâncați de pur și încercați, v-am spus, să răferiți de celălaltă păcație. Pot să înseamnă de a nu mai avea relații intime cu soțul sau cu soția, Poți să înseamnă de a nu vă certa, Poți să înseamnă de a opri un pic aparatele care transmit muzică sau spectacole sau altceva. Este o liniște și o pace. Și v-am mai spus, care mie îmi place enorm, aceste vorbe a Sfântului Angul de Aur, care spunea la începutul postului, și de astăzi înainte, peste sate, peste cetăți, Să se așterne pacea și liniștea și mai mult să se audă murmurul rugăciunii înălțate pentru Dumnezeu. Căci nu să știe, iubiți pe fiecare când îi va veni sfârșitul sau când va veni legata de apoi. Dumnezeu să vă ajute să vă binecuvinteze să vă văd sănătate vechi vecii vecilor.